Salmul 107. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi voi lăuda într-o inima mea. deșteaptă te slava mea, deșteaptă te psaltire și alăută Deştepta mă voi dimineaţa. Lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi ți între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila Ta și până la de adevărul Tău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 dumeia voi arunca încălțămintea mea. Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în idumeia? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce pe noi? Oare nu vei ieși Dumnezeule coștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ieșim din necaz, că deși este izbăvirea cea de la oameni, cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri.